Герой завтрашнього дня Купити сірого бойового коня Джизаля слухняно тупали по чорній землі. То була велична тварина, саме така, на якій він завжди мріяв їздити. Джизаль не сумнівався, що ця кінська туша коштує кілька тисяч марок. Такий кінь міг би надати королівського вигляду будь-якому нікчемі. Його блискучі обладунки були з найкращої штирійської сталі, оздоблені золотом, Плащ із найвишуканішого суджукського шовку, оторочений горностаєм. Руків'я його шпаги було інкрустовано діамантами і заблищало, коли хмари вгорі попливли і трохи відкрили сонце. Сьогодні Джизаль не став надягати корону, а обрав простий золотий вінець. Його вага значно менше тиснула на хворі місця, що з'явилися у нього довкола скронь. Усі атрибути величності. Джизаль від самого дитинства мріяв про звеличення, обожнювання, покору інших. Тепер же його нудило від всієї цієї катавасії. А втім, можливо, його нудило лише через те, що він майже не спав у ночі і майже не їв уранці. Праворуч від Джизаля їхав лорд-маршал Варус. Він мав такий вигляд, ніби на ньому раптово позначився вік. У своїй формі він здавався зморщеним, якимись зігнутим і згорбленим. Його рухи втратили стали в оточність, а погляд крижану зосередженість. У ньому чомусь почала ледь помітно проявлятися розгубленість. У арках досі точаться бої, ваша величності», – пояснював він, але ми там майже не закріпилися. Гурки міцно тримають у руках три ферми. Вони пересунули катапульти вперед до каналу, а вночі метали запалювальні снаряди в глиб Центрального району, аж до Мідлвей і далі. Пожежі палали до світанку. Подекуди палають і досі. Шкода вийшла значною. Кричу ще переменшена дійсності. Вогонь спустошив цілі райони міста. Від цілих рядів споруд, які Джезаль пам'ятав розкішними будинками, жвавими тавернами, галасливими майстернями, залишилися тільки почернілі руїни. Дивитися на них було так само жахливо, як бачити у розтуленому роті давньої коханої два ряди розтрощених зубів. Сморід диму, вогню та смерті – Постійно дряпав джезелові горло, і його голос перетворився на грубе хрипіння. Підвів погляд чоловіку сажі й багні, який саме порпався в руїнах будинку, що досить димів. Витріщився на Джезаля та його охоронців, які клусом їхали повз нього. Де мій син? раптом прокричав чоловік. Де мій син? Джезаль обережно відвів погляд і ледь-ледь пришпорив коня. Йому не треба було давати своєму сумлінню нову зброю, якою можна буде штрикати. Воно вже і так було перечудово озброєне. «Однак стіна Арно досі тримається, ваше величносте!» Варус говорив відчутно голосніше, ніж було потрібно, марно намагаючись заглушити розпачливі зойки, що й досі розходилися поміж руїн у них за спинами. «До центрального району міста ще наступала нога жодного гурського вояка. Жодного!» Джезаль замислився. Як довго вони ще матимуть змогу цим хвалитися? «Є якісь новини від лорд-маршалла маршала – запитав він у за останню годину і в десяте за день. Вороз відповів Джизалеві так само, як і позасумнівом відповісти ще десять разів, перш ніж Джизаль засне вночі неспокійним сном. «На жаль, ваша величність, ми майже повністю відрізані від зовнішнього світу». Новини рідко прориваються через Гурський кордон, але біля берегів Англії були шторми. Ми маємо припустити, що армія може затриматися. «Суцільні нещастя», – пробурчав із другого боку Бремердан Горст. Його вузькі очі безперестанку оглядали руїни в пошуках найменших ознак якоїсь загрози. Джезаль стурбовано поживав солоний огризок нігтя на великому пальці. Він уже і не пам'ятав, коли востаннє надходили хоч якісь гарні новини. «Шторми. Затримки». Здавалося, проти них виступала навіть стихія. Ворус нічим не міг покращити настрою. А тепер в Агріонті почався спалах хвороби. Швидкої і немилосердної чуми. Від неї одночасно померла велика група цивільних, яким ви відчинили ворота. Вона проникла навіть до палацу. Вже померли двоє лицарів тіла. Ось вони, як завжди, несли варту на воротах, а наступної ночі вже лежали у трунах. Тіла в них висохли, зуби згнили, волосся повипадало. Трупи спалюють, але з'являються нові випадки. Лікарі ще ніколи не бачили нічого подібного. Гадки не мають, як це можна лікувати. Дехто каже, що це гурське прокляття». Джизаль ковтнув. Величне місто, створене за багато довгих століть безліч рук, усього за кілька коротких тижнів його лагідної турботи перетворилося на обуглану руїну. Його горді люди здебільшого стали смердючими жебраками, березкливими пораненими, заплаканими жалібниками, Ті, хто такими не стали, перетворилися на трупи. Він – найжалюгідніша пародія на короля, яку міг тільки породити Союз. Він не може зробити щасливим власний шлюб, гіркий, фальшивий, а тим паче країну. Його репутація ґрунтується лише на брехні, заперечити, яку йому бракує відваги. Він безсили, безхребетний, безпорадний, нікудишко. «Де ми зараз?» – пробулькотів він, коли вони виїхали на великий, овіяний вітрами відкритий простір. «Та це ж чотири кути, ваша визличностя!» «Це? Не може...» Джизаль поступово замовк. Раптово, наче від ляпаса, впізнав площу. Від будівлі, де колись засідала гільдія мерсерів, залишилося всього дві стіни, а їхні вікна і двері зяїли, наче уражені очі й роти трупів, застигли в міць смерті. Бруківка, на якій колись стояли сотні веселих яток, була потріскана й укрита шаром липкої сажі. Сади перетворилися на безлисті поля болота і виполеної шипшини. У повітрі мали б бреніти вигуки торгівців, балачки слух, сміх дітей. Натомість у ньому панувала мертва тиша, якщо не брати до уваги свисту холодного вітру серед руїн, який носив серцем міста хвилі чорного піску. Джезаль смикнув заповіддя, і довкола нього поступово з шумом зупинився почет. Близько двадцятьох лицарів тіла. П'ятеро лицарів-герольдів, десяток людей зі штабу Варуза і один чи двоє знервованих нервованих пажів. Горст насуплено подивився на небо. «Ваша величність, треба просуватися далі. Тут небезпечно. Ми не знаємо, коли гурки знову розпочнуть обстріл». Джезаль не став на нього зважати. Зіскочив з сідла і пішов до руїн. Важко було повірити, що в цьому ж місті він колись купував вино, вбирав милі дрібнички, знімав мірки для нової форми. Менш ніж за сотню кроків по той бік ряду задимлених руїн стояла статуя Харда Великого, перед із якою він колись, здавалося це було сто років тому, зустрівся в темряві з Арді. Тепер неподалік від неї, край потопленого саду, зібралася жалюгідна компанія. Збільшого жінки і діти, та ще кілька стариганів. Брудні, зневірені, іноді на милицях чи з закривавленими пов'язками, вони міцно трималися за окремі врятовані речі. Ті, хто став безхатьками під час учорашніх нічних пожеж і боїв. Джезалеві перехопила подих. Серед них була Арді. Вона сиділа на камені в тонкій сукні, тремтіла і дивилась в землю. Половиною її обличчя затуляли темне волосся. Він пішов до неї всміхаючись, як йому здавалося вперше за кілька тижнів. «Арді!» Вона повернулася, широко розплющивши очі, і Джезаль заціпинів. То була інша дівчина, молодша і далеко не така приваблива. Вона кліпнула на нього, захитавшись уперед-назад. У нього засіпалися руки, але марно. Він пробалькатів щось незв'язне, усі стежили за ним. Джизаль не міг просто взяти і піти геть. «Будь ласка, візьміть це!» Він пововтузився із золоченими пряжками свого багряного плаща і простягнув його дівчині. Вона взяла плащ, не кажучи нічого, лише дивлячись, Сміховінний нікчемний жест, мало необразливий своїм пекучим лицемірством, однак решта безхатніх цивільних в очевидь, так не думали. «Ура королю джезалю! прокричав хтось і здійнявся бурхливий галаз. Хлопчина на милиці витріщився на Джизаля відчайдушними круглими очима. Якийсь вояк мав закривавлену пов'язку на одному оці, зате друге в нього стало вологим від гордості. Мати міцно тримала немовля, закутана в щось страшенно схоже на клапоть упалого прапора Союзу. Уся ця сцена здавалася ретельно спланованою так, щоб викликати найпотужніші емоції. Група натурників для трагічної і бездарної картини про жахи війни. «Король Джазаль!" знову пролунав крик. Його підтримувало кволе «Ура!». Їхнє обожнювання діяло на нього як отрута. Через це великий тягар відповідальності ще важче лягав на Джазалові плечі. Він відвернувся, нездатний більше ні секунди втримувати на обличчі криву пародію на усмішку. «Що я накоїв?» – прожепотів Джизель, безупинно заламуючи руки. «Що я накоїв?» Він виліз назад у сідло, відчуваючи, як із середини його гризе почуття провини. «Підведіть мене ближче до стіни, Арно! Ваша величність, не думаю, що ви почули, що я сказав! Ближче до бойових дій, я хочу їх побачити!» Ворог нахмурився. «Гаразд!» Він розвернув коня і повів Джизеля та його охоронця в бік арок, Повів шляхами, які були так добре йому знайомі, а проте так жахливо змінилися. За кілька бентежних хвилин лорд-маршал зупинив коня і показав на знелюднілий провулок на заході. Заговорив тихо, неначе побоювався, що їх може зачути ворог. Стіна Арно найбільше за 300 кроків у той бік, а за нею кришать гурки. Нам справді варто звернути. Джезаль відчув, як у нього злегка завібрувало сідло. Його кінь здригнувся, а з дахів будинків по один бік вулиці посипався пил. Не встиг він розтолити рота, якщо б запитати, що відбувається, як повітря, розітнув оглушливий шум. Приголомшлива, страхітлива стіна звуку, від якого Джизалеві загоділо у вухах. Люди охали й забували зімкнути роти. Кони тупцялися, хвицялись, закочуючи очі від страху. Ворузів кінь став дибкий, безцеремонно викинув старого вояка із сідла. Джизаль не став на нього зважати. Він, охоплений жахливою цікавістю, саме завзято гнав власного коня в бік вибуху. Рясно посипалися маленькі камінці, що відскакували від дахів і стукали об дорогу, наче градини. У небо на заході здіймалася велика хмара бурого пилу. Ваше величносте! пролунав благальний крик горста. Треба повертати назад. Але Джезаль не звернув на це уваги. Він виїхав на широку площу, де розбита бруківка була щедро всіяна уламками. Серед них подекуди траплялися брили в більшість сарай. Коли задушливий пил поволі влігся в моторошній тиші, Джизалюс усвідомив, що знає це місце. Добре знає. На північному боці міста була таверна, до якої він колись ходив, але дещо в ній змінилося. Вона стала відкритішою, ніж раніше. Йому відвісла щелепа. Західною межею площі був довгий відрізок стіни Арно. Тепер там не було нічого, крім широкого кратера. Напевно, гурки зробили підкоп і напхали туди свого клятого вибухового порошку. Тієї миті сонце надумало визирнути з-поміж хмар, і Джизаль розгладів всю широку розколону, а також зруйнований район арки за нею. Там, із віддаленого краю, юрмався чималий контингент гурських вояків, які спускалися з усіяного камінцями схилу, виблискуючи обладунками і махаючи списами. Перші з них уже вилазили з кратера на рештки розтрощеної площі. Кілька напівпритомних оборонців повзли крізь пил, задихаючись і плюючись. Інші не рухалися взагалі. Відігнати гурків нікому. Нікому, крім нього. Він замислився, що в такому станові, зробив би Харот Великий. Знайти відповідь було не так вже й важко. Відвага може надходити з багатьох джерел і народжуватися багато з чого. А вчорашній баягуз, якщо час для цього буде слушний, може вмить стати героєм завтрашнього дня. Приголомшлива хвиля сміливості, яка тієї миті накрила Джизалі, здебільшого складалася з почуття провини та страху, а також сорому через власний страх, підживленого жовчною досадою через те, що все вийшло не так, як він сподівався, і нечіткою думкою про те, що чимало дошкульних проблем, які Джизаль не міг розв'язати, могли б зникнути, якби його вбили». Ці складники, звісно, годі було назвати шляхетними, але ніхто ніколи не питає, що пекар поклав у пиріг, якщо цей пиріг смакує. Джезаль оголив шпагу і здійняв її на сонце. «Лицарі тіла!» – проривів він. «За мною!» Горст відчайдушно схопився за його повіддя. «Ваша величність, ви не можете наражати себе на…» – Джезаль пришпорив коня. Той кинувся вперед із несподіваним завзяттям, і Джезалева голова до болю різко смикнулася назад, так що він мало не відпустив повіддя. Джезаль перекочувався в сідлі, копита важко тупили, під ним пролітала забрьохана бруківка. Він так усвідомлював, що почет їде за ним трохи позаду, та його увагу більше привертали гурські вояки просто попереду, яких ставало дедалі більше. Кінь із каркаломною швидкістю ніс джезаля вперед, просто на чоловіка попереду тієї юрби, прапороносця з довгою жердиною, на якій сяяли золоті символи. «Не пощастило цьому чоловікові, подумав Джезаль. «Не пощастило, що йому довірили таку визначну справу». Побачивши, як на нього насідає важжезний кінь, прапороносець вирічив очі, пожбурив своє знамено геть і спробував кинутися в бік. Лезо Джезалового клинка глибоко врізалося йому в плече і з усією силою атаки розітнуло його і перекинуло на спину. Коли його кінь раптом опинився серед бійців, під його копитами з криком попадали інші. Скільки саме людей Джезаль сказати не міг. А далі був лише хаос. Джезаль сидів над масою вишкірених смаглявих облич, блискучих обладунків, колючих списів. Тріскало дерева, брязкав метал, люди викрикували слова, яких він не розумів. Джезаль рубав все довкола, то з одного боку, то з другого, і голосно-бездумно лаявся. По його броньованій нозі ковзнув, завищавши наконечник списа. Джезаль рубанув чиюсь руку, що схопилася була за його повіддя, і від неї відлетіло кілька пальців. Щось врізалось йому в бік, і не вибило його із седла. Його клинок із лунким ударом зім'яв чийсь шолом і збив його власника додолу в людську тисняву. Джезаль в кінь закричав, став дибки і закрутився – коли Джизаль зірвався із сідла і світ перевернувся, його охопив жахливий напад страху. Він із брязкою упав, пав, кашлюючи і силкоючись вибратися. Йому в очі і рота полетів пил. Він перекотився і став на коліна. По нерівній землі гупили копита, ковзалися і тупили чоботи. Джизаль обмацав волосся, шукаючи свій вінець, але той, напевно, десь злетів. Як людям дізнатися, що він король? І чи він досі король? Уся його голова стала липкою. Збіса добре було б взяти з собою шолом, але тепер уже було трохи запізно. Він кволо поворушив уламки, перевернув якийсь плаский камінь. Джезаль уже й забув, чого шукав. Незграбно підвівся, але щось схопило його за ногу, і болюче смикнуло за неї так, що він знову гепнувся до лілиць. Джезаль гадав, що йому зараз розіб'ють потилицю, та це було лише його стремено, що досі трималося на величному трупі його коня. Він, важко дихаючи, звільнив чобіт, ступив кілька п'яних кроків, хитаючись під вагою обладунків. В одній його кволі руці тиліпалася шпага. Хтось здійняв вигнутий клинок, і Джизаль штрикнув цього бійця у груди. Він блюванув кров'ю Джизалеві в обличчя, впав і вирвав із його руки шпагу. Щось із глухим ударом врізалося Джизалеві в нагрудник, і він полетів у бік просто на нагурського солдата зі списом. Той кинув спис, і вони вчепились один в одного, безглуздо захитавшись із боку в бік. Джизаль почав страшенно, страшенно втомлюватися. Йому дуже боліла голова. Просто втягнути в себе повітря було титанічним зусиллям. Уся ця затія з героїчною атакою здавалась кепською. Хотілося лягти. Гурський солдат вирвав одну руку і високо здійняв її, затиснувши в долоні ніж. Та відлетіла від зап'ястка, а з нею зацебенів довгий струмінь крові. Вояк почав опускатися на землю, глипаючи на куску і валаючи. Писнув тонкий хлоп'ячий голос Горста «Король!». Його довгий клинок описав широку дугу і відтяв голову воякою, що кричав. Ще один вискочив вперед, здійнявши вигнутий меч. Не встиг він і кроку ступити, як важкий клинок Горста розітнув йому череп. У його броньоване плече врізалася сокира, та він відмахнувся від неї, наче від мухи. І зарубав бійця, який махнув тією сокирою, здійнявши фонтан крові. Четвертий дістав короткий клинок у шию і похитнувся вперед, вирічивши очі і притиснувши до горла одну закривавлену руку. Джезаль, оторопіла, хитаючись вперед-назад, мало не почав жаліти гурків. Здалеку їхня чисельність, може, і вражала, та зблизька видавалося, що ці люди – бійці допоміжних підрозділів, кинуті вперед у цей кратер із віччою. Вони були кощаві, брудні, безнадійно неорганізовані, легко озброєні і майже не мали обладунків. Багато хто з них, усвідомив Джезаль, видавався заляканим до краю. Горст спокійнісінько торував собі шлях між них, як бик у стаді овець, і гарчав, коли його разючі клинки з огидним м'ясистим чваканням залишали широкі рани. За ним юрмились інші постаті в обладунках, які штовхалися щитами, рубали ясними клинками, розчищали закривалений простір у натовпі гурків. Рука Горста прослизнула Джезалові під пахву і потягнула його назад. Його п'ятки захвитились об обламки. Він нечітко усвідомлював, що десь загубив шпагу, та йти на її пошуки тепер видавалося дурістю. Позасумнівим згодом якийсь жебрак, вийшовши на полювання серед тіл, здобуде безцінний скарб. Джизаль побачив одного лицаря Герольда, який досі сидів на коні. Його силует із крилатим шоломом вимальовувався у задушливому пилу, а його довга сокира рубала все довкола. Джизаля мало не з тиснями. Деякі зі звичайних оборонців міста перегрупувались або ж надходили з інших частин стін. На краю кратера почали ставати навколішки бійці у сталевих шоломах, стріляючи з арбалетів у врухливу масу гурків на дні, загрузлих у землі і в камінні. Інші підтягнули візи, перекинули його на бік, щоб вийшов тимчасовий бастіон. Розіднутий гурський солдат схлипнув, перекинувся через нерівний край кратера і упав назад у землю. На краю площі з'явилися нові арбалети Союзу. Нові списи. Разом із ними надходили бочки, брили складки, поламані дрючки, доки широку прогалину в стіні арно не заповнила імпровізована барикада, що ощетинилася бійцями та зброєю. Гурки, яких закидали стрілами і упалим камінням, завагалися, тоді відступили, безладно тікаючи крізь руїни на свій бік кратера у гору, подалі від небезпеки, лишаючи на дні купу трупів. «До агрігонта, ваші величності!» – промовив Горст. «Негайно!» Джизель не став опиратися. Сьогодні він бився більш, ніж достатньо. На площі маршалів коїлося щось дивне. Робітники кирками і різцями виламували бруківку, купали неглибокі шанці, вочевидь, в навмання. Ковалі, освітлені сяйвом розтопленого металу, пітніли біля тимчасових кузень і заливали залізо у форми. Брязкіт молотів і стукіт каміння були такі гучні, що Джизелові аж заболіли зуби. Та голос першого з-поміж магів якимось робом їх перекричав. «Ні! коло Бовдуре! Звідси до того місця!» «Ваше величності, я мушу повернутися до зали військової слави», – сказав Ворус. «Стіну Арно пробито. Невдовзі гурки спробують прорватися знову. Однак, якби не та ваша атака, вони б вже були б біля Мідлвеє Геш. Я розумію, як ви здобули свою славу на заході. По-справжньому шляхетна справа». «Угу». Джизаль проводжав поглядом мерців, яких несли геть. Троє лицарів тіла – одна людина зі штабу Варуза і хлопчиська що щонайбільше 12-річний. В останньому голова ледь трималася на шматку хреща. Він привів до смерті трьох чоловіків і дитину. І це навіть без урахування ран, які завдяки йому дістала решта відданого пошту. Шляхетна справа дали б. «Зачекайте тут!» – різко наказав він Горстові, а тоді пропетляв миш спітнілих тротуарів до першого з поміжмаю. Ферро сиділа, схрестивши ноги на ряді бочок неподалік, її руки безвільно звисали, а на смаглявому обличчі чітко відображалася та сама цілковита зневага, яку вона завжди виказувала Джизалові. Він мало не тішився з цього, що деякі речі не змінюються. Баяз похмуро вдивлявся у сторінки великої чорної книжки, очевидь дуже старої, з потрісканою і порваною шкіряною палітуркою. Баяз здавався виснаженим і блідим, старим і зів'ялим. Один бік його обличчя був укритий засохлими подряпинами. «Що з вами сталося?» – запитав Джизаль. Баязна хмурився. Під одним його оком, оточеним синцем, затримтів м'яз. «Я міг би спитати в тебе те саме!» Джизаль зауважив, що Мах навіть не став казати ваші величності. Приклав руку до закривавленої пов'язки в себе на голові. «Я взяв участь в атаці!» «У чому?» «Гурки повалили частину стіни Арно, коли я оглядав місто». Відігнати їх було нікому, тож я зробив це сам». Почувши ці слова з власних вуст, він мало не здивувався. Звісно, Джизаль цим аж ніяк не пишався. Він передусім поїхав вверхи, впав і вдарився головою. Билися там в основному бремерденгорсти і покійний кінь Джизаля. Та ще й противники в них були в бої. Однак він гадав, що нарешті вчинив правильно, якщо таки взагалі можливо. Бояз із цим не погоджувався. «Ті нікудишні мізки, які тобі дала доля, зовсім обернулися в лайно!» «Вони...» – Джезаль кліпнув, до нього поволі дійшло значення боязових слів. «Та як ти смієш, нахабне старе гівно? Ти з королем розмовляєш?» Він хотів сказати саме це, та його голова пальсувала болом. А ще Джезалові заважало щось у знівеченому і сіпаному обличчі мага. Натомість він несподівано забулькотів майже винуватим тоном. «Але ж, не розумію, я гадав, хіба не так учинів би Гарот Великий?» «Харот?» – бояз пирхнув Джезалові в обличчя. Харод був цілковитим боягузом та ще й цілковитим йолопом. Той ідіот ледве вдягався бить сторонньої допомоги. Але ж легко знайти людину, яка очолюватиме атаки!» Мах вимовляв кожне слово демонстративно чітко, неначе звертався до простачка. «Значно складніше знайти людину, яка очолюватиме країну. Тож я не хочу, щоб сили, які я вклав у тебе, пішли на марне». Можливо, наступного разу, коли тобі закуртить ризикнути життям, ти натомість замкнешся в нужнику. Люди поважають тих, хто має репутацію бійця, а з нею тобі потолонило. Трупів люди не поважають. «Не туди!» – заривів Баяс, пошкандибавши повзджезаля і сердито махаючи рукою на одного з ковалів. Бідолаха вирічив очі, як наляканий кролик, тим часом, як із його горна вилітали яскраві жаринки». «Сказано ж тобі, дурню, треба чітко дотримуватися схем, саме так, як я їх накреслив. Одна помилка може стати гірше, ніж фатальною!» Джизаль витріщився вслід Баязові. За владу над його тілом тим часом боролись обурення, почуття провини і звичайне виснаження. Останнє перемогло. Він поплентався до бочок і незграбно сів поряд із Феру. «Ваша йобана величність, зрунила вона. Він потер очі великими вказівним пальцями. Своєю ласкавістю ти робиш мені за велику честь. Бо я не задоволений, так? Скидається на те. Ну, а коли цей старий гад буває чимось завдоволений? Джезаль гмикнув на знак згоди. До нього дійшло, що він не розмовляв із сферу від самої коронації. Звісно, не можна сказати, що раніше вони були вірними друзями, та він мусив визнати, що її відверта неповага до нього несподівано надала йому сил. На одну коротку мить він не наче знову став тим марнославним, лінивим, нікчемним щасливцем, яким був колись. Джезаль насуплено поглянув на бояза, який тицяв пальцями щось у своїй старій книзі. «А що він, власне, робить?» «Мені каже, що рятує світ!» «Ага, ось воно що! Він трохи спізнився, не думаєш?» Феру знизала плечима. «Я тут розкладом не керую!» «А як він планує це зробити? Кирками і кузнями?» Вона подивилась на джезаля. Її диявольські жовті очі досі видавалися йому відразливими. І ними теж. Джезаль поставив лікті на коліна, опустивши підборіддя на долоні, і протяжно зітхнув. Він страшенно, просто страшенно втомився. Здається, я зробив дещо на те, пробурмотів він. Хе. Феро відвела погляд. У тебе до цього хист?